Salamu aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miqtë e misionit ton në rruga drejt Allahut. Takojmë edhe sot për të vazhduar udhëtimin ton drejt qëllosit me kuptime të drejta dhe të qarta. Atmosfera që na rrethon, atmosfera shoqërore, ambienti ku ne jetojmë, po na nxit më shumë dhe po na stimulon nikosisht për të vazhduar, për të folur në rrjedhën e asaj që quhet moral, por me një emër tjetër sot, me edukatën. Do çofim se ku fokusohet edukata A shëngjeta ajo që ne dëgjojmë dhe lexojmë sot. Dhe kemi lexuar në përshkollat tona kur kemi qenë të vegjël apo në fakultete. Apo e që mësojmë fëmijët tan me tema të bukura, me edukatë qytetare, apo me edukatat e të drejtave të ndryshme që ka shoqëria në jetën dhe për të jetuar, apo jo. Ne vazhdojmë të jemi në shoqërinë e Houston, duke ruar në emrin tuaj dhe në emrin timirsarden, poç mirëseardhët. Mirëse gjithë zot ish mbë. I mind you got allowed her off. Ato. Ai kemi përfunduar ciklin moralit praktik dhe munduam të them të thim të qartësojmë për të gjithë miqtan të paktase pjesë që ne kemi për qëllim që është pjesa në xhamatë me qartcu, por edhe për të gjithë tjerat për të kuptuar se çfarë ne besojmë, për cilën të tjerat e kanë për tur për të folur dhe ne kemi obligim për me fol për ta thënë. Marrum ciklin e moralit Hoxh sot do ka të kaqë një sugjerim juaj të flasim për dokatën. Për nis kur thash Hoxh edukatë qytetare a është ky murali do thaat jo kështu Shë përsegëtën të qertësëm dhe të leqëvozëve. Bismillah arrahman arrahim. Fëllimë e shëtë Allahonë në gjellë e vola e falë e ndërëojme dhe vetëm përindimë dhe falë e kërkojmë. Pa që bëkimë të Zodët Qokshëm i Muhammedin s.a.s. Edukatorin më të madhë që e një historija ndo një harë mësusë e ndjërzimin Muhammedin s.a.s. Thamilë e ti të ndërshme, të mërashme, të edukuar shokët i ti besënek dhe gjithë Për moralin, ne kemi foljur e, me radhë me disa emisione e, sa për të prezentuar vëtëm disa shembuj të moralit që ne ju nga du në rrungë dhe të latës aso qëllë. Be gjithat të mbetet, një, pa, mbetet një teme hapur që ka një shumë më te për të trajtojt dhe shumë më te për të detajzot se e që ne e kemi përmendur. Po pa dushim se rrungë dhe të latës është e, shumë me gjatë e, dhe shumë me e, ngarkuar se që ne mund të asherrojm për mes emisionive tura, po përmundojmë që s'paku të jepim njësa udhzime dhe sinjale të dëmëzashme ka duhet t'jamë bëj njerëzit. Andaj, dëtërimisht, për njësa morali dhe edukate, janë dujterme që njerëzit është peshe nuk din të të dojnë me s'tyre. Unë me ndojë se morali, si kurse kemi full, më te e për është një adres e jasht me njeriut, që njerëzit orientohen për mesaj si të komunik Prandaj ku njeriu për shembull adresi jashtme ka buçsi, njëtë komunikojmë të ndryshme. Kur adresa e tij jashtme është arroganca, komunikon ndryshe me ta. Mm. Ande po thuaj se morali i dikujt është një lloj sinjali jashtëm se si sitë të sillen ti me ta. Dhe gjithashtu është një është një mekanizëm si me pra e tij jashtëm se si ai komunikon me botën jashtme. Pra njeriu nuk mundet i butë nëse sko komunikon me njerëzit. Përse ndekuhet të i butë? Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër për të qenë dorëlir se më fjal për bujari, jo nëse so vaj vet. Apo andaj duhet të shoqërohet me diçën, duhet që, piesë shoceris, e që këtu të piesë e shoqërisë e çka tu të fërkohet morale ti. Bujaria, modestia është ato që kemi folur vetë. Dërsa edukata është diç diç më në burim, më në thellësi se kjo. Edukata më ta përmbajmë ne atë përkohvizimin fetar të edukat me siguri dhe... matutja e që pregadhim me siguri si pjutia tia, por edukata është një karakter i brendshëm njerëzit i cili nuk ka të bëjë vetëm me reagimin e tij jashtëm, e bëut një jashtëm. Por Për këtë bëj, këtë bëj edhe me konceptet e të brendshme, si ai e kupton një besim, mm -hmm. si ai si ai percepton një ide që rrethon, ëh uh, si ai e kupton rrugën ka duhet të mësyn. Apo kjo është më tepër produkt. Është një një një një zbërthim i ëh i i kuptimeve që ai ka. Po zbërthim që nuk nuk kupton të bëut një jashtëm, por nuk kupton të brendshme. Këtë çeni aty është do thot në lëvizë të një kuptimi të caktuar të kësaj edukate. Ai sa mu themi hoc që nëse nuk kemi një edukat sinqert të brendshëm, nuk mund të kemi një moral vërtet sinqert të jashtëm. Patjetër. Është mm. e kurzuar, është e lidhur. Nëse mm. bazoj kuptimin e po është e lidhur. Është e lidhur. Miratër, ne futemi kë kuptimi i drejtë hoc, siç do të thënë se thash në fatin në parshkollat sot na kanë dhënë vetëm ato terma edukat qytetare, edukat, do të thënë shumë të thjeshtë dhe morali është i shkofizuar vetëm nga e që thojë nder, por thajë ështëuar dhe nuk flitet për të është shefur morali sepse edhe edukata qytetare nuk flitet më për të brënshme, por vetëm për të jashme. Një komunikim le të them ndonjëherë del dhe, dhe, dhe, dhe hipokricisë sa është sinqertësi në komunikim. Ë me me edukat synohet formimi i individit. Një individ i shëndosh i cili do të jetë i dobishëm për vetnin e tij dhe për rrethin e tij. Ë, por në këtë rrym ka çase selektive. Gjase njerëzit sot dashurojn ta formojnë individ para se i duat. Në bas. Për shembull, ka aspekte të vetura që njerëzit i kanë përshtatur nga jeta. Dhe nuk synim me e të formojnë individin ti shërbën kësaj sektori, shto nuk duot. Dhe këtu më edukata e mangët. Nëse sa aspekte për shemb njerëzit i kanë përshtatur nga jeta. Shkolla tota për shemb, aspektin e besimit në Zotin e kanë tërshët përshtatur. Prandaj edhe edukata është e përshtatur. Gase nuk i duhet një individ i edukuar në këtë frym, gase nuk i duhet besimi. Aha. A kupton? Andaj ne ata kanë përsaktuar nës aspekte materiale. Ka sot faktikisht është i materializëm aq i egër saçi ka deportuar atje ku ku ku absolutisht nuk mund të deportohet materializmi, por ka deportuar. Saçi dhe shpirti është materializuar faktikisht, apo është shit. Nuk është më, nuk, nuk është më, nuk është më, nuk është i pavarur, nuk është privat, ma. Po çdo çdo gjë është materializuar, do të thashmë kalkulohet me përfitim material. Andaj pra për këtë kemi, sa domon edhe kurthit për psikologjin, edhe sociologjin, apo vetë historianësi kemi psikologjin materialiste më tepër se psikologji spirtuale, mm -hmm. që thjesht kjo është roli i shoja, po mm vërtet. -hmm. E, andaj domon edhe te çësia e edukatës. Te çësia e edukatës për shembull, ata kanë formuar, kanë formuar një koncept për jetën. Apo, dhe për këtë jetë na duhet individ, resurse humane, kas njeriu është kryesorin kadrit apo dhe dhe për ta funksionuar këtë kuptojmë që nevojna duhet na duhet një individ me këtë edukat. Apo po këtu kuptojmë shumë i ngushtë, ka përshtuar shumë aspekte terren për njeriu. Prandaj këta njerëz e formoi individin por konfon koncepteve të ngushta materialistëve të tyre. Dhe pastaj prej këtij koncepti del koncepti i edukatës. Ne kur themi me term edukatë, çka dëshojmë? Dëshojmë një koncept më gjerë, një një, po, një individ më i formuar i cili nuk i përshtatët modelive të caktuara materialiste, nuk i përshtatët modelive të caktuara të intereset personale, apo, por i përshtatët modelit hynor, si kur e deshje Zotë i Gjellora njërion. E Allah të barë kautala, nuk e do njërion për intereset ti, nga sa nuk i duhet Zotët, por Allah Gjellora e krej njërion, që tjetën dërtuas i kësoj toke. Dhe përderë sa ashtu, duhet jetë më i kompletuari. Më i kompletuari. Për këtë arsuje, edukata i shto mesunon, formimin e një individi, formim të shëndosh, i cili i ka të plëcuara të gjitha aspektit e kërkuara dhe të nevojshme, që tjetë individ i mirë fillt për të kryer mision e Zotit që e ngarkoj Allah me të në tokë. Në një kemi një rëndë këtë tokë, që fatë këtë si shumica e njerëzve janë të utuar për balë të i roli. Për shfarë kemi rëndë këtë tokë? Dhe varësin nga të tyra që jemi edukuhemi. Për shembull, të, të sot po, ta marrim, <të> për shembull një shembull cudnor sa pak sa është i përshtatshëm po soporta parafuk. Kemë për shembull ë Chanin. I cili domethën është një shok i njerëzit, i njerëjorëshëm. Dhe në, e dimë në polici, për shembull, kemi Chan Lloyd Chan. Por a, ata kanë rol ka të ndryshëm. Ka Chan që roli i tij është, për shembull, të zbulon drogën. Drogën, po. Dhe përdi, sot roli ti e zbulimi drogës, a i drugës, edukohet dhe trejnohet për zbulimi drogës. A në e fillim e duhet përcaktuat roli, pa astaj në kuantë roli të përcaktuat edhe mënyra edukimi formimi tijetë. Kemi qanë për shamon që a i miret me zbulimi në gjurë, me caktuara, erës, e kështu më rratë, do më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Prandaj nuk mund të ketë edukatë mirëfilltëni individi nëse roli i tij përcaktuar është rol me dimensione të ngushtum. Uh -huh. Vetëm tekse i bote materialiste. Nuk mund të ketë atë edukatë mirëfilltë. Por Allahxhë leola roli në lidhje bëni shumë fisnik. Ë e e e ngren nga toka. Edhe më sht. Bëhet i ngushtë e bëni të gjerë. Apo prandaj edhe koncepti edukon si më koncept i, i, i gjerë, shumë më i gjerë se koncepti e ngushta materialiste që ngul fatin e njersë. I mbytin kapacitetit e ti Jesus dhe Lewan e veçojnë më ton nga kriesat e, e tjera. Prandaj, ne kem këta kemi një model që duhet të referohemi vazhdimisht si i dërguari Sallallahu alaihi wasallam e realizoi salam. këtë mision në mes e ashabëve të tij. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ashabët ishin ishin eh uh, të paformuar uh, në rolet edukative. Madje ishin të të orientuara devijuara Atancini është na rabo te e kus pe gamë rason. Është më vërtet një një një shambul i të marrshëm i, i i devimit të të, të, të njerëjit. I, i, i mungesë një edukate të madhe. Dhe ai i dërguar i Sasalev i Morik tanjers të të të të orientuar, të prishur dhe i futi në procesin e edukimit. Dhe dolën individat më të shëndosh në mund shumë në historinë e njerëzimit. Ai përdoi një, një metodë të edukimit. Dhe nuk pat mundësi të korë sukses në nëzirën e këtëri individave të shëndosh, po të mos ishte edukatat i gjithë përshirëse. Një element nga kjo edukat, po të mundë gante, nuk do dhe dhe të e bubekër si ka datë. Pra nda një kërkujmë që, të rikthejmë i kësaj. Të, të forohemi individ të shëndosh, bi cilat bje, përgjësia e bartje së emanetit në tokë, Dhe këta njerëz e kryejnë rolin që Zoti i jepu al krusit gjithësisë, dhe krusit ytyr dhe tokës i garkhiktonismeto. Ne nuk mund të bëhet kurral pa edukat. Por nuk mund të ketë edukat mirëfyllt pa qarksim në rolet. Shumë qartas. Kjo është tash vendim. Është shumë qartë dhe pa. këtu vjen një lloj rreziku kur themi një, të është një term që ne e për, përdorim sot, një individ i shëndosh. Me këtë e djejmë në vend të tjerë, një individ i shëndosh në një shoqëri të shëndosh për fatkesisht rreziku vjen sepse ne e dim shumë mirë se ataj që vendosin më thënë këto loj baza për të dukuar sot fmi të tanë nuk e ka në të loj qëllimi dhe synimi që të vijin nga si për nga kryusi dhe të formohet një shosheri vërtet e plot hynore rëndësia hoq nëse vërtet ne nuk japim rëndësi kësa se i gjëhe sepse thimi e qojnë fëmijen S'kemi në shkollë sot mësim besimim për të edukuar, asyfën, në këkuar kriusion. A të që rëndësje ka? Unë e përmenda fillimisht se edukata është shumë gosht e lidhur me rullin që du t'alu e individi. Qëfar rullit përët në tardhmen nga kjëfmi? Qëfar përët dëbët kjo? Paraqë s'ashtë i rëndësishmë rullit t'i në tardhmen, paraqë s'ashtë me ndikim rullit t'i në tardhmen, paraqë me ndikim rullit t'i në tardhmen, paraqë me nd Nuk do të ketë mundësi kur të luan një rol të rëndësishëm, që ose nuk është edukuar edukatë mirëfiltë. Përëndrit të cilët, ose edukatorët të cilët, nuk shohen në një rol të madhë të fmive të tyre, në të ardhmen, ata për aqë se nuk shohen në rol në të ardhmen për fmive të tyre, për aqë a do t'jenë neglijen në edukatë. Ndërso ni, i kemi emënet të, të fmi. Nëse, nëse ju për ta, për rëtën tonë, Gassallahu xelalurat ku anfusakum wa ehlikum nar. Allahu xelalur e ka ndëritur ngusht, ruajtë nga gazori xhenimet, me ruajtjen e familjes. Ruani veten e juaj dhe familjen e juaj, do të thot, veç vetë nuk ka më shpëtuar. Do të thotë nuk shpëton edhe ata që ti ki presi. Dhe në në i ke prësi. Në çka nuk kupton shpëtimin nga gazori xhenimet, Aliu radhiyallahu taala anë thot alimuh muaddibuhum. Msoni atë që duhet dhe edukoni atë si që duhet. Prandaj edukata fëmijën ton është kusht themelor, për të kaluar një provimin e prezis për Allah të madhur. Për dhe nuk është e thjeshtë, apo që t'jadorzojmë rasis dhe stihis. T'jadorzojmë kuj do qofën këtë botë, ne edukam të mitan. Por kemi një ralë të madhë i në kësë i botë, dhe e, termi adhurim, kërë të përmanën, fatë kështë i një në ku kuptojnë drejtë. Këshë misioni ma i madhë i mund shumë, që mund një riu me kry në kësë i botë. Ky është roli, ky është roli më më fisnik dhe roli më më më më më gjithpërfshirës që mund të përfihet në të njëri u. Prandaj roli on që botohesh ta adhurim vallë në manor. Por për të shëndruar tërjet tonë adhurim, dhe çdo lëvizje jon, dhe fjalë jon, dhe veprë e tjetë në shërbim të adhurimit nuk mund të bëhet pa adhurim. Nuk mund të bëhet pa adhurim. Nuk u skapa e dukot. Për këtë arsye ne duhet që të dukot. E si ta bëjmë këtë? A është kjo e mundshme? Gasengjani mund të rrok pesimizme, po nuk është e mundshme valla, jemi njerëz e gabojmë. Ne i themi u asilli modelin e mundshëm. As Sahabet e pejgamberis so sallallahu alaihi wasallam. A pat mundësi t'i dërgojë so sallallahu alaihi wasallam t'qet në shahs me linë Allah, një gjenerat e cila jetën e tyre e kishte tërësisht ndikun e adhurimit, që ti kthen në kursin e adhurimit, po pat mundësi. E tërë jeta i të është adhurim. Si e bëri këtë? Kjo është një mërasi. Qase Allah xheloru thotë Kuntum, khajrë ummetin, u kërri gjatë linnës. Jeni a, komuniteti, jeni bashkësia më e dobeshme. Që është nëzirë për njerëzit. A në njerëzëm përsi, ju duhet një komunitet. Që eruan së tabletin moral. Që eruan së tabletin shëqëror. Që eruan së tabletin familiar. Apo, nga se tjetë e prishin. A në jeneve në duhet një komuniteti tjilë. I cili eruan kësë tabletin. Allah u thot ju jeni ata më të mirë që mund të bëni këtë. Kur përmë më të mirë ti jeni, kush e rendit i parë këta më të mirët? Të parë kush janë këta? Ashtë të pika merse. Selamun alaj. Ata nd të porë. Dhe çdo kush që u për njerënat yre në kët edukat. Prandaj neve na duhet kjo edukat për shumë gjëra që mund të bëjmë një nga një, vështë, si hyrja i përmandat disa aspekte që flasim për insektet. Përshëm e para. Për të arritur një edukatë të thellë si kurse ishte e shabët, pejgamë të gjepërmana. Aqëta janë, a të janë modeli i artë, i, i, i një dukate, e cëllë shkriqov, pat një rol, a shabët e pejgamë të më dzore njërë njërën nga erësirët e shumëta, në dritë, shpëtuon shëqëri, njëruon njën nga robnia, së cilë një model të artë, të udheqës, të sakrificës, së të njërën mungën, modeli i, i, i bujaris, si kemi folë, i modestis, modeli sakrificës, i mungon, një ja këta shapt e sinën këtë model, po pe kata e sëllën, pikën nga këtë dukatë, po sërët si në këtë, duke kuptua rëndësin e dukatës. Pandaj, ku shpashën si e dukatës? E para, ashtë hapt u edukuan përshka këse e madhruan dhe e shëjnuan dhe e kuptuan shumë drejtë dhe shumë sërëzishtë burimin e shpades. Koranë dhe sunetëri. Ata e kuptuan shumë qartë thënë pori drejt se si duhet ta trajtojnë. Andaj rëndësia e edukatës është se me edukat mësohemi, educohemi si ta madhrojmë atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi. Ikën dhe më çfarë ndryshojmë. Nga se nëse për shembull nxonsi nuk është i bindur në vërtetësinë mësimesë të mësuesit, apo ai mund të ketë pas. Por ai pasi do të jetë mekanike, sa për të shpëtuar nga roha e pritet apo çortimi i gudestarit nuk i më nuk do të çelë verzion prit. Nuk do të çelë verzion prit. Sot mos mund fotket seht apo nuk e kanë Kur'anin dhe Sunetën e pejgamberit sonë verzion prit. Pse? Pse nuk janë të bindur në efikasitetin e këtyre burimeve për verzionin prit. Fotket seht. Dashur pa. sahtë patën. Andaj edu, e edukohemi që ta madhrojm atë që ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sonë. Do të treguar ja edukon te. Qëfar dhe në dukatë ma të madhe, kur për shumë të rrasët, për shumë të rrasët. Po për shumë kur ardë Usami i Bënzejdi, i cilështë i shquar me emën Hibbu Rasulillah, i përgdhelur edhe i dashët i pejgamberit asëmë, e dhe në të shumë amën asëmë. Dhe fisim më hëzumë, që një gruan nga këfis, ishte gjikuar për vjedhje, dhe duhe që të ekzekutojmë bitet dënimi vjedhës. Dhe e dërguan Usamën ishte fëmijë që të ndërbësën të këpega mërësën për të ndryshu vendimin. Përshka këse e konsiderojnë torë për fisën të tjurë. E dërguan e shasëm këtë këtë këptë, do të thotë, subhanë Allah, atë shumë u shqetsua. Atë shumë a, a, e pretojë rëndë këtë. Sa so që i tha, etashfe u fi haddimil hodudillah, ti, kush je ti? Kush jete të ndërmetësosh në një gjykim nga gjykimet e Allahut? Si bën këtë këtu? Pejgamberi sollallahu alajhi wasallam, disa reperditë e kuptoju unë sami as shumë drejt se këto që kanë vjet kuqe nuk shkelen. Dhe e vërtetë kët pejgamberi sollallahu alajhi wasallam, se duhet apo zonë duhet mardhnot Allahu. Nuk duhet as ti fyes as ti interes ta zbë fuqinë e gjykimit të Allahut të pejgamberi sollallahu alajhi wasallam. Do të ish zbër maksimalisht kët gjykim për interes të madh vogën e zbëjm gjykimin e shariatit së tha, vallahi betoj Zotën e Mëdhe, o oh, Osama, ju kjo asaj, jo, bija ime Fatime që kam vetëm të dashur, ajo për ta bërtë kët nuk do ta ndryjë gjykimin mbi të. Atë do ku? E kuptoj, ja mokur nuk ndodhi. Si ndodhi mokur? Ne e shtui dërguari sa i edukon ta ashtave që ta madhrojnë shariat, ta madhrojnë këtë vepër, mm -hmm. ta kuptoi si u bërim të vetëm të jetës, si një version të vetëm të shpëtimit të njerëzimit, si një version të vetëm për të garantuar vitësh ndërturi. Në ky madhrim, ky shetnim, ky pranimi i kësaj versioni veçimit i tij nuk mund të bëhet para edukat. Duhet të edukojmë këtë frym. Ose ni apo a do të mito të edukojmë. Nuk bën sa Allah ka mur fund. Por si ta kuptonë se është seriozisht kur thim Allah ka thënë, edukat. Edukohet në madhrimin e ajeteve dhe haditheve e pejgamberit dhe kë jo edukon i ndihmon pas saq këtë version ta zbatojmë praktikisht. A ne këtu shfaqet rëndësia e kësaj edukate nuk paramendohet absolutisht zbatimi i shariatit, jetësimi i fjalës së Allahut, jetësimi i fjalës së pejgamberit nuk paramendohet pe edukat. si. për edukatë. S'ka mundsi. Kjo la, të, është ajo që e bën katërëndësishme. Ka siguri që e bën në burimin e këtij e kësaj edukate kësaj shkollë hyjnore dhe nuk gjejmë siguri dhe kanë drejtë mos kanë siguri, thonë sot fëmitan për edukatën që marrin, se si burimi i të tyre është 10, ashtu çuhetu psikolog apo njëra sjënë dhe për përgatisim edukatën e një populli, thotë, se do të jemun edukatën e këtyre dhe thon pastaj lloj hipokrizie, dhe fëmijët nuk edukohen fatikisht. Po patjetër, ç'i kish apo ashtu t'marrësh, përsa të verzon Mësë... për që ofrojnë fëmijëve ton, për shembull, ka shkencë statusin inxhinier si, për shembull, e prezantosin modele. Shi kuhetim privatësh e ka post. T'marrë ka post. Daj bëd modeli fëmijëtan model. për këtë gjë në për sa të. Ai bëhet model. Prandaj ne duajmë model të përkryer. Shpesim që është Muhamedit Sallallahu sa alejhi dhe sallam. E edukata zot e xhellala i dha me çponë e borta ka sapo ti. Gjithpërfshirëse. Një edukatës lë nuk nuk kërketem në vetën e ti, po edukat në familjen e ti, edukat në shoqërinë e, e ti, edukat në qytetin, edukat me zotën e di parasysh tash. Edukat gjithpërfshirëse, jo selektive. Në kuadratin e të ndrit të caktuar sigurisht që kam hënë. Allah ndërftosh. Ne në shkëputemi për një hap sy të shkurtër për, për sëri, PSN2, të kthyer përsëri në pjesën e dytë, si të kemi son flasim për edukatën. Kjo është akëstu e nërërmish që në të flasim dhe edhe stimulohemi, po edhe nëzitemi nga shoshëria për gjëndën që është, flasim për edukatën. Do këthemi në pjesën e dytë, mështë të shofim në disa intervista, si e kanë konceptuar sot besimtarët të, të edukatë. Cili është koncepti i edukatës në islamë? Bismillahi rahmani rahim falënderimi tek Allahu xhalleshani selavat me Muhameditin alay salam patan jeta pinati deri në rramje dihet çka i kanë çka i nevojitet një njeri ato i përmbledh thana për më pas një jetë e haçme për këto edhe me shpresë stallahu xhalleshane hu bot tjetër edukata është pjesë e besimit apo e veprave Edukata është pjesë e besimit, aty i ke tana më sënej, me vepra me tana, aty janë, se veprat janë pi besimit. Kë fërë kësë edukata në islam, në qëfar fushet? Gjithkej, gjithkej duhet me duhet, et është pëse nuk funksionan, aty është dopsi e ke njerës, dopsi e ke na, se nuk e kuptu, pse këto, ke na kuptu, pëse ke na ardhë këto, aty është problemi vetë në ke na. Cilë është koncepti edukatës e islam? E, edukata, në konceptin islam besojse është rresia e normave dhe rregullave që bën një besimtar ka shisë sjelljes së tij të mirë me krijusin dhe me krijesat. Edukata është pjesë e besimit apo e veprave? Edukata është pjesë pjesë e pandashme e besimit dhe besimi nuk nën kuptohet pa vepra. Është pjesë e pandashme e Islamit. E nxjerr kjo nga Kurani nga Suneti. Edukata do të jetë pjesë e pandashme e besimtarit në gjithë jetën e tij ku fokusohet edukata në Islam, në çfarë fushë? Edukata në Islam besoi ashtu si Islami që është një fe gjithëpërfshirëse, fokusohet në të gjithë sferat e jetës besimtarit. E para në sjelljen e tij me Zotin, në bindjen, në kuptojmë sjelljen e tij me Zotin, në zbatimin e urdhave të Zotit, në sjelljen ti e tij me njerëzit, me shoqërinë në cilën ai jeton, me familjen, me farefisnin, me të gjithë mikro dhe makro mjedisin në cilën ai jeton dhe rrotton, e cili është koncepti i edukatës në Islam. Uh, ma e sa unë ditë dhe e sa kam dhe gjuar dhe më thënë e ti që edukata dhe më thënë, për, edukata në islam ka përbrentat dhe më thënë dhe elementë, që më ndoë që si që, që janë dhe më, thënë, uh, më njëra si si ndërton më ardojnë e njëriju me Zotin dhe me njërzit. Uh, që do të to dhe më thënë njoja e Zotin, njoja e emrave dhe cilësive të ti, si dhe respektimi njërzve në gjithat dimensionet e mundshme. Edukata është pjesë besimida, e besimit apo e vejprave? mendoj se edukata është pjesë e besimit që mund do që mund shpreh dhe që shprehet edhe me vepra. Që do të thotë njeriu mjaft sjelli si dhe mjaft ndroma mund i si të kijecim thonë të brendësuar në natyrën e tij në, në në si temi në në zemrën apo në shpirtin e tij dhe që i shpreh tek njerëzit. Për shembull mund të jetë një akt bamirësie që e bën ndaj dikujt. Ai edhe e ndjen si diçka si një normë që duhet ta bëj, por e ka dhe si parim dhe si koncept që e ka marr prej prej kulturës së ditë fetare. Ku foksohet edukata në islam, çfarë fushë? ë uh mendoj se është gjithë përfshirëse domethënë mendoj se është është pak a shumë ajo që thash në pyetjen e parë domethënë që përfshihet që është gjithë përfshirëse domethënë në gjitha fushat e jetës mendoj domethënë marrdhënie pa themi me familjen, me shokët, me me punë, me punëmarsin, pundhënsin, kudo, kudo, besoj se edukata është pjesë, pjesë për bërë se e marrdhënieve ndërnjerëzore. ndryuarmi që mi kemi kthyer përsëri në stude për të vazhduar bisedën për edukatën. Oç thamse fëmitan rrezikohen. Rrezikohen vekurthin fëmitan, fëmitë shoqërisë në cilën ne jetojmë. Dhe kjo është shkaku që jemi të nxitur për të stimuluar njëkohësisht, të stimuluar për shkak të tyre mësimeve, të nxitur për shkak të gjendjes në cilën jetojnë sot fëmitan për edukancën që marrin. Edukata e tyre të është e bazuar në një burim katastrof nëse më lejohet ta them këtë fjalë katastrof vetëm në 3-4 njerëz apo edhe në 10 nëse janë komisionet që përgatisin edukatën e gjeneratave, kur thën, e mbyllën duke thënë ata të cilët e bëjnë këtë jetën private, pothuajshovësh e kanë shumë të keqe, më them, shumë problematike, të çrregulluar dhe nuk mund t'i jem ata të cilët bëjnë edukatën fëmijëve tanë. Kemi bën që të kemi përsëritë vazhdim rondin, hoc. Ë, 100 njerëz, thonë, ë, vuajn për uh, uh, shkak se nuk i besojnë bëndë shumë uh, burimit të edukatës e tyre. Sot mësu si nuk është ajqë njerët besojnë se kjo është ajqë një me keqe aftë të shmiri. Odheci nuk është kështu. Sot, për shambull, odhecia jonë është kategoria gati më e degraduar e shësërisë, që më s'paku besim ka njerët në ta. Në gjithë thanë këta që janë bërë, për shambull, partitë politike që janë, uh, që janë, do me thonë, ni organizojn për ta udhheqë vendin dhe ata përcaktojnë pastaj edhe edukatorët edhe mësues të këtyre rradhë për një kategori elitë e shoqërisë për rit politikë sot sipas anketave që janë bërë ë gëzojnë respektin më të vogël më tej për gëzon respekt një UÇ sesa si se një parti politike e mos është për gjë të tjera prandaj ka një degradim fatkeqës Gjithashtu të përshambull, aferët e shumë ta që zinë profesorët. Aferët fatke që seksuale, korruptive. Gjitha këtu bënë që thëmija dhe nëzonsi dhe i riu të demore të zhëgën njëtë. Se nuk ka mundësit i shi mirë. Nuk është e mundëshme. Shiko, kjo, kjo, kjo, pësa unë t'jemë. Pësa unë të vazhdoj me qeni mirë. Apo, andaj nuk i besën më verëzunit të jati profesorit. Po të të kjo e mirë, të të të që të ofrojmë një bërem të sigurët dhe të ofrojmë një model se si dikush i ka besu këtë i bërime që nuk ka ndonë historinë njërzimit kështu të nuk gjenë historinë njërzimit asë kun dikush ta këtë besu aq me fuqi dhe aq me detajzim ta këtë praktiku right. këtë program si kur sa asë hapë të përdikuan koronë nuk e gjenë kështu të nuk gjenë generat dhe histori se dikush Kem madronte fyjal e udhhecit, sigurisht e madron ashabut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Salallahu alaihi wasallam. A ti si e Selama, el, ke bu sofiorin? Deri çka doan, çka të rbotot, kështë poim mbret re udhhecë ministër kështë po gjë gjë. Ku shkoi në Medinë? Ishte ende pagan. Po pa shkoi në Medinë për të kërkuar ndihmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një thotësi që i kërkoi Mekës. Do kur po as si ashabut e respekton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë respekti gëzon tani në jetën e tyre? dhe si e ta me ëndje i përcidim simit e ti dhe i zbatonin, tha unë, kam shëti dhe kam hyrët e në bret dhe ministrë dhe të zdo kun, për nuk kam pa dikush të dan udhetsin e ti dhe t'i beson si kësik të burar për me këtë njere. S'kam pa kështu kur dhe me dë vërtet, s'kam pa historija, s'kam dëgju kështu. Arën e duhet që ta këthejmë mirëbesimin mes burimit e edukimit Njët. dhe atu e që edukohen urat e mirëbesimit. S'ku e sekreti. Kjo është rëndësi. Prandaj kjo është e pika e parë që e bën tradhim këtë proces edukativ që bënosni për të. E dyta që duhet të bëhet është se s'i ditim një bufet, vëndëruar një bufet e cila është e mbushur me yushje dhe knatsci. E kem përmend për, për shkakun edhe në raste të tjera. Sot njeriu për shembull shkon në supermarket, apo dëshkon për bletika të xhorra, por del me 30 e 40 të tjera pa nevojë për syri lakmon, ka saçi kanë fru subhanallahu. Shikoj praktikën e telefon. Vet mjafton ti Pas po diversunit i teatrit i telefonit, menire dici trillohen des mm -hmm. arsyt që ta kesh atë. Po duhet, edhe pse rreth nuk duhet ai ty. Por joshja e prezntuojnë forma të ndeshme, paguim me kaçkiste, paguim me kaça. Provokat, çka ka ndezemës? Dici si me dhun ta lojëndot. Do të, të heqim. Ishat duke bezonjë të më me disa meç për shkak të telefonit. Dhe than, shumë vjetër than, subhana, por pa telefon i ka qenë shtret më ful. Pse? Pse ka qenë vlerë më thirr di kan telefon. Respekt për kohën apo edhe një lloj moralin komunikim apo ke thirr di kan ke pas në ujë ke përfundua e ke mbyll thotësh lirumet më të madhe dhe telefon fëmia flitet di kan minuta pa lidhje pa nevojë pse s'është bojuarse apo ar bojuarse mos lasen për inkudimin e e e programe që flasin popore kështu më ro do një lidhje për një flasë gumbin kuat prandaj ne duhet një edukatë mirfillt e cila na na na imunizon apo që mos të mos të gjunjëzohemi për botën e joshëve. Prandaj rëndësia e edukatës gjithashtu është, është ë, në këtë ميدan, se në ne ju në duhet individët e formuar, që dhe të cilët kanë imunitet mjaftueshëm, kanë edukuar mjaftueshme që ecën, ecën në këdbot plot joshje, joshje nga më të ndrushmet, edhe fsharake, edhe autoritative, edhe lloj-lloj epshë të ndrushme, apo ecën, po nuk ndikon. Nuk ndikon nga sa ata e kanë thyrin e qëlimit matë fuqishme se thyrin e, e tjerve. Por, për ta në gjuar thyrin e qëlimit, do që edukata e fuqishme të komunikojnë me rolin. Së kërëtarë fillim, uh -huh. por në qofë se nuk ka rolin, nuk ka edukatë, thyrin e por dhe tjeta e që du t'i përgjimi. Por, ne kërkuem një edukatë mirë filltë, që kur robi etë ka qëlimi, edukata i ofronë imunitet mjaftushum që i mos të përgjigjet. Mos të kthehet gjatë të mbytet. Po ec, për po shembull, një sudan i çeli mëson në mesin një vajzeve, se cila me, e 25 vajzave ku s'na është më e zhvesur tjetra dhe meti morrachut. Me sa i keni çlimi më filosofik. Sa jo çe? Çe sa jo çe ato ato. Kërkojmë një gjallë tri cilësisë, mund të jetë përjetë për, për buxhetin e shtetit, miliardë euro, apo por çllimi ti është më i madh sesa ato që ofrohet, nuk korruptohet kur dhe nuk keç për dot. Apo andaj kërkojmë një ndërtesë stabile, të edukuar që yoshit nuk e mposhtet. Dhe këtu do të shohësh rëndësia ed e edukatës që vetëm edukata islame garanton këtë lloj individë. Sepse shoqërisë mund të themi sot i ka humbur busllën. Për tjetër, i ka humbur që nuk a nuk ka nuk ka qëllim. Për tjetër. Nuk e di pse. Atë këto është fatkeqësi. Atësi mund të bëhet më thënë. Pse nuk din pse? Atëre thirr la por yoshse. Direkt. Po, përgjigjini. Për pa tjetër. Tre graduat më thënë. Për tjetër. tjetër. Dhe ne vazhdojmë të flasim për të pjesë. Për si, rëndësi, për rëndësi për seriozitet. Po mund për mëna e tretën, gjë që është gjithashtu e rëndësishme që e bën të rëndësishme shumë edukatën e ndërtuar krahasuar me dy pikave që më tre kanë shon për meditim, ato dy pika që përmenda. E ndërta e tretë na duhet një edukat që rregullon raportin ndërnjerëzor. Sa so, njerëz i kanë raportet e siguruara me vetë. Janë të materializuara, fatkeqësisht. Janë raporti interesi, fatkeqësisht. ë uh, ka shumë zili, ka shumë xhelozi, ka shumë urrejtje mes njerëzve. Uh, e gjërat të tjera që prishnë raportët me së njërës kërën. Pra ndaj në duhet një edukatë në mirë fillë që rikëthen raportet. në binarët e duhet e raportët prendë fmi. Fmi prendë, vla, vla, motër, motër, motër, vla, daj, nip, apo fqinë unë me fqinë, shoqinë me shoqinë, shokinë me shokinë, mikunë, bashkëvendazën me bashkëvendazën, apo që regullohën këtë raportët. Nuk mund të regullohenë. Absolutisht, në qovë se individje ka një gjyrë të edukatës e është materialiste. Nësaj vetë ma atë këqyurë pas taj. Apo, duhet që këtë edukatë të anullojëm, dhe të ketë një edukatë gjithë përshqyrëse. Që të ketë mundë si kynë duhet të komunikon me gjithë komunitetit. Pavarësish dhalimeve, pavarësish dhe intereseve, pavarësish dhe qëllimeve. Përëndaj, asë hapë të pegame rëson, edhe në këndetimen i dali maj mirë nga një popull që vërihe, vëndruat, ata vëritë është për një deve. Dë fisë arabe, kanë luftuar 20 vite për një deve. 20 vite. Dysë, për një deve. Pse? Pse njeri pjesëtar një fisë i kështë nënqmuar në deven në e famëshme të fisëtën. Dhe pse ti e fundën deven tonë, kanë luftuar 20 vite. Deso e nëfaruar gati të gjithë me shkujtë. Shukë qëfar raporte kanë pasë? Gjekatar. Armitësore me zvete. Armitësore me zvete arrite përgavrson që ti sill me edukat pa vetëm mësimë aftoë teoria ka nuk mjafton kjo është edukat i edukojnë këtë mësimim i bindin se duhet anëgjojin i bindin se kjo është vërtet më miri mund të bëjë u edukuan ku shkuan muhaxhirët nga Mekka në Medinë çfarë bënë sa arto Allah -no? ato nuk e bënën kët për vëllahon e shpirtit të babas edhe nuk e bënën kët e bën për të kanë që kursa kanë po nuk e njifshin Çfartha sa ti për mua dhe për Mal ibn Auf. Tha, kjo është biku e shtëpia ime. Kësh një shtëpi modeste. Tha, e kemi për gjysht, një kat është juati, nuk po hua ta huazoj të bësh çfarë, është juati, çfarë dush bën me ta. Dhurat. Shi kaçfort raporti i nxori të gjitha çka i patin në xhep. Gjith, gjith, gjithë fesorëni gjith që kishte të të të, të kursyrat e ti të gjitha i nxori tha, gjitha këtu i kam. Nuk kam vallai gjë më tepër. Këtu i kam devët e mia, këtu mbaktë mia. Jemi kë i për gjysht. Ti gjysu, gjysu. Kush e bë? Sot nuk vëllau, nuk e bëm vllot kët. Nuk e bë. Ka fituar, kët mund të ndihmoj ti një pjesë, bën gjendë, zot të dimoft, a e kupton? Edhe borx nuk kemën sot hax. A do problemës? Jo më të fal. Po problemi është kjo. A pse a nuk e drej vlerë në këtë? A nuk e din nevojën ai? Gjithaj ai nai dim, po nuk jim të edukuar. Ata duhet të edukat. Andaj sot era nxit më që një njeri të raportojë më mes vetë, shumë më të rëndësishme. E por rëndësia e kësaj është e kurzuar me edukatën. Prandaj ne duhet edukata për të rregulluar raportin dënyzor të gjitha nivelet, të gjitha shtresat për që dvërtet, e, këso jetë, të kuptimë me të vërtetë ë kuptimin e kësaj jete, raporteve të të ndalim pak aturin e e, e garimit për dunjë të egër, që duke garuar vallaj për këtë botë kemi harruar meqisht, kemi harruar shokut, kemi harruar familen. Hmm. Një, nga bord, kathir, në në si një, një nga angazhimet i madh për këtë burr ka arruar kur e ka thirrë nënën me pyetje. Një nga angazhimet e zonën ka botë ka harruar se si vla i ti, ka gjendja vllajëti, ka harruar. Ka njerëz që me mua ja di nuk i shef fëmitë e, e tij se s'ka ku. Duhet gruaja të ja qëndron fëmit në punë më i pa. Gjasë të mëngjes dal herët janë gjum, kthehet natën në vunjë janë gjum. Ku ti shef fëmit e tij? Për çfarë arsye? Për të grumbulluar, për grumbulluar, për të humbulluar. Apo në çfarë raporti është jo ky? çfarë raporti ku fëmia anjë babane tipe të pronës parës e, një e njëse ka babap se më ka bler diç e njëse ka babap si ka dhon diç vetëm atëra ku është për gdhela ku është dashuria ku është përkrahja ku është ku është përqafimi ku janë këtu kanë humbur të gjitha fatkeqësisht atë kështu është një kaos i tëmshëm raportë në gjitha sfirat na duhet një edukim mirëfill një edukim stabil dhe qëndrueshëm i cili garanton raportë stabile dhe qëndrueshme Ne po flas pseja utopike, po sjell shembull konkret, okay. ashtë hap te Pegamerson. Shiko okay. këto raport të mrekullueshme që te kaluan me vërtet të gjitha dimensionet e interesit të kësaj bote. Dhe ndihmuan njerëz që forn nuk ihnen. Dhe jo ndim i vogël, jo, për gjysmë të gjitha. Vdeshin për ta, luftuan për ta. Preshin, preshin autoritete për ta, që i kërnin te Karabot. Preshin çetëratin. Por jemi vëllëzë kur e ka pronuesit kanë vllo ka marr fund kjo punë vota un do të më të mirë a do të pranoj si vllo më po të pranoj po të pranoj kjo punë më fund sonier s'pranojnë gëri ti thot edhe vllo gjithë mirë po kur është në raportë praktike vullai po ta kishte një më të largë do të thillem më mirë me të sa ti që ka anë sot dhe në xhamat nikim kët problem kur vllazëria ashtaj ç's bëj fort ke cert pse Seriinia asoj nuk është edukuar si duhet. Rinia islame që frequenton xhamiat ka informacion për fetë, ka dashni për fetë, por nuk ka edukat fetare. Për këtë raport nuk ka situat. Ande numerikisht ka shumë njerëz, apo mungon, po mungon edukata. E cila do të jep të kuptim këtë numri, do të jep të fuqij këtë numri, do të jep të ndikim dhe do ta faktorizotë këtë numër të madh të njerëzve. Ne jemi shumë numerikisht, po jemi shumë të paorganizuar. Pse? Pse nuk ka edukat kur duhet të dëgohet? Nuk ka edukat, çka të komo ti? Nuk ka dukot çfarë duhet të bëj në parti. S'ka dukot. Prandaj gjitha këto mungesa jsë dukati, këtë numër e bën ju e trancehshëm. S'po thon përën, para trancehshëm, po ju e trancehsim sa duhet. Ju e organizuar sa duhet. Okay. Ju e faktorzuar sa duhet. A dhe për të diktuar këto raporte, për të rikthyr fuqinë dhe ndikimin, na duket se dukot. Atëheron do dhë të shoh vetë kësaj edhe një herë këpjesa par holsh që ajeti ku thati jeni komiteti i bashkisë thotë Allahu, on kuram thon më e mirë, po më e mirë i zgjedhur për njerëzimin. A mund të themi vetëm për njerëzit që në rrethojnë? Por më shumë se çdo tjetër më thatë që ne kemi shumë xhamat, por jo shumë kvalitativ, domethënë në atë që simi të edukuar fort. A bën që të bëjmë një lidhje shumë edhe një herë ta ripërsërisim, nuk mund kemi burim tjetër përveçse këtë. Allah hazija kurt sok, yeni ummeti më i mirë. Nuk kaet kur ka zbrit, kush ka qenë në atë ku. A sa të përgjigjmer s'allahu aksalam. Ne duhet të këtë një modelë ndërgjigj çat i referohemi veçandesh kur i jetojm ne kot e ofertave të shumta të modeleve kat jam bën ne kimi të qartë i përmbahemi modelit të ashabëve të pejgamberit me ka sa ata i kërkuan me durr të ati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë produkti i tyre drejtpërdrejt ata ishin dëshmitarë të shpalljes ata allah i që të këtë pejëmë, të allah të Prendaj, allah për zgjodhhi që ta ndihmoin kët pejgamber të allahut azza wajal prandaj allah u porta dëshmoi Se i dënë, dëshmajë se va ka falë, dëshmajë se është i knaqërë me ta, dëshmajë se janë të uzuar, dhe dëshmajë se kush nuk është i uzuar, se si bastyre, inna hum fi shikak, Allah o tha, ata e në shpartëllim. Apo, ata e në shpartëllim, nga se e përmeni në shumës, ju në njëjës, nuk tha, Allah o në qëfësa ta nuk uzuarën si kurse ti uzuarë, po tha nuk uzuarën si kurse, uzuar. po uzuar, si kurse jenë ju Tële të uzuarë. Uzuar në ashabët e pejgamberit. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dha ashabët u bënë të ndarë. Fatkesisht grupe të devijuara ose sikur të shehet, tentojnë të ndajnë me pejgamberin e ashabët. Si. Por kjo ndarje është mizore. Kjo ndarje është për ta për ta degraduar edhe vet figurën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëtet i respektuar në çdo pjesë përbërës të imbet të ashabët e tij. Kështu zoti Gjallëu i bëri ata që tin dëshmitarët e suksesi të misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata ishin drejtorë më të mirë tek shoja e edukatës. Prandaj burimet teorike tek shoja e edukat janë Kur'ani dhe Suneti. Ndërsa reflektimi praktik se si duhet të funksionon praktika e shoqëruar edukat janë asabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj wa metoda jonë është Kur'ani dhe Suneti sipas kuptimit dhe edukatos as sahabëve të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Dhe kët koncept e shumë ta instalojmë në mes njerëzve, kët ta dimtori kisht dhe kët ta zbërtheim edhe praktikisht duke u edukuar kët frym dhe pastaj duke e reflektuar në moral e në sjelli e me durim gjithë aspektet në kuadër të kësaj edukate që kemi marr. Amin has. Losa dawn që do të jemi përsëri me kët temë në emisione so. të tjera për rancin që ka. Allahu nderofto Allah's left out. Ndaj të mizor, Nushe, qëllim, më duam. Do se pa çelvim, më thëni që nuk më shto të dukata as me përshkrimë poetike, as me fjalë, as me psikolog, as me kështu, edhe pse ato, do thënë ndonjëherë thjesht, do thënë mirë se erdhe, por që nuk më shto ashtu. Kurani synet të thim praktikisht jetën e sahabëve. Kjo është. Allahu nderofto. Allah, të ndërmuar miq, edhe pse s'i dëngjë ndonjëherë them nuk më shto të dukata me përshkrimë, me poezi, apo me psikolog të ndryshëm të cilët nuk e dinë vet qëllimin, shoqërisë i ka humbur busllën. Le të i thënë qëllimit dhe kështu do të kuptojnë do të kohen si duhet. Kurani dhe Suneti dhe jeta praktike e shokëve të Profetit ton sallallahu alajj salam. Qofshin kujdesin e Zotit, takojmë në misionin e radhës për të vazhduar, për të folur përsëri për, për edukatën.